prvej linii prvej linii Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, krátko po 20. minúte sa vám spoza mikrofónu a techniky hlási s reláciou v prvej línii Boris Koroni. Ja som uh, v, kedysi asi dva alebo tri týždne dozadu, možno mesiac dozadu hovoril, čo si o tom v niektorej z týchto relácií, že tie udalosti svetové sa dejú tak rýchlo a tak intenzívne, a tak sa všetko mení z hodiny na hodinu, že už pomaly nie som schopný zostaviť nejaký seriózny program relácií, lebo za deň sa proste udeje toľko vecí, ktoré sa kedysi dálnejšie diali počas týždňa, možno mesiaca. Dnes to vyzerá opäť tak, že tieto moje slova obavy možno až padli na úrodnú pôdu a opäť sa čosi podobné udialo. Tým chcem vlastne naraziť na to, že možno som dnes niektorých poslucháčov zmiatol, pokiaľ ide o program. Pretože ak čítate náš program a zaujímate sa na naše veľké potešenie, samozrejme o naše vysielanie, tak ste si iste všimli, že dnes by som sa mal venovať Českej konferencii, teda akcii, na ktorej som sa počas tohto víkendu v sobotu zúčastnil. No lenže... Samozrejme, venovať sa tomu budeme, ale dnes ráno sa udiala jedna veľmi dôležitá udalosť, ktorú nemôžem v tejto chvíli opomenúť a tak sa hneď aj vlastne k tomu, prečo tento mimoriadny vstup alebo takýto mimoriad, mimoriadná vsúka do tejto relácii. Ako ste, ste zare, zaregistrovali mnohí z vás, Turecko dnes zostrelilo ruské vojenské lietadlo SU-24, ktoré podľa neho narušilo turecký vzdušný priestor a malo ignorovať turecké varovania. Turecká armáda oznámila podľa tejto prvotnej správy, že neidentifikované lietadlo vstúpilo do jej vzdušného priestoru nad mestom Jaladagi v provincii Hataj a pred zostrelením ho varovalo Turecko 10 krát. Počas 5 minút. Rusko popiera, že by jeho lietadlo prekročilo sírske hranice a ocitlo sa v tureckom vzdušnom priestore. Toto je naozaj len taká prvotná veľmi rýchla informácia toho, čo sa dnes dialo. No a ja by som v rámci prvých možno 10, na tých 13-14 minút chcel rozobrať túto situáciu, čo sa to vlastne udialo a hlavne s otázkou, čo teda do budúcna ohľadom tohto incidentu čakať, pretože už mnohí analytici sa nechali počuť, že toto je vlastne niečo, čo sa tu od čia studenej vojny proste neudialo. Ak vôbec sa niekedy niečo takéto udialo, že vlastne členská krajina na to sa dostala do priamého kontaktu a konfliktu s Ruskom. Táto otázka, už aj táto otázka a mnohé iné budú v tejto chvíli už smerovať môjmu hosťovi, ktorého mám dnes mimoriadne na telefónej linke. Je tam Peter Králik z portálu Konzervatívny výber. Aspoň teda dúfam, že to tak je. Peter, počujeme sa? Áno, dobrý večer, počujeme sa. Tak, dobrý večer samozrejme aj vám. No, poďme rýchlo na to, lebo ani vy nemáte veľa času a ja mám ešte iné povinnosti v rámci tejto relácie, tak poďme sa trošku porozprávať o tom, čo sa tu vlastne dnes udialo. Čo teda vieme, čo sú už určite zaručené informácie a čo sú ešte špekulácie. Čo teda vieme už určite o tomto incidente? No, tak v prvom rade by som chcel uh, vyzvať aj, aj poslucháčov, slobodného vysielača a všetkých, aby, aby sme skrotili tie emócie. Mm. Lebo dneskam tie emócie sú vypiaté po tej situácii, ktorá sa stala na sírsko-tureckých hraniciach. A, a spoločne aby sme si želali, aby z toho nebol väčší konflikt. Aby sa to izolovalo, aby sa to riešilo diplomati diplomatickou cestou a, a aby schladli hlavy na všetkých stranách. To, to, to by sme si mali želať. Lebo som videl statusy, že konečne akože NATO sa zoprelo Rusku, na druhej strane zrovnajme Istanbul so zemou neprivievajme oheň. V tomto momente by som naozaj apeloval na, na schľadnenie hlavy a aby sme spoločne, spoločne počkali na situáciu, nemrobili rýchle uzávery a žali si, aby to nemalo ďaleko siahlejšie následky. Mm. Áno, faktom je, ako si spomínal Boris, ruská stíjačka, alebo teda vietadlo HZ24 bola rozstrelená. Faktom je, že bola zostrelená Tureckom mm -hmm. Ten spor je, či teda prešla na územie časť toho letu, mikroletu e, Turecka alebo nieči narušila vzdušný priestor. E, tieto spory sa budú vyhesť ešte niekoľko dní. V tomto momente ich my nevyriešime, tých údajov je veľa. A nakoniec aj celý deň, celý deň išli zmetočné údaje, išli Uh, jednu chvíľu údaj je o tom, že piloti boli zastrelení pri, uh, pri katapultovaní na Fadákoch uh, s juzskými rebelmi. Mm -hmm. Na druhej strane potom prišlo vyhlásenie, že sú zajatí, a že sú živí. Uh, naozaj by som dneska uh, apeloval na kladné hlavy a počkajme si. Je to veľmi, veľmi komplikovaná situácia. Môj názor dokonca ešte je, že, že vidieť sila aj aj na to, aj, aj Američanom. Ten apel aj americké administratívy, ktorý prenikal do Rojce a iných, iných agentov svetových je, že, že riež, riežime to diplomatickou cestou. Mm. Myslím, že je to veľké prekvapenie na, na všetkých tých stranách, ktoré sa angažujú v Tureckom, tureck, ale respektíve v Sirskom konflikte. Súžeme v Tureckom konflikte. Ale v Sirskom konflikte. Uh, a uvidíme. Čas ukáže. Mm. Faktom je, faktom je, že že nepomáha to tej situácii. E, veľmi dobrý komentár, s spomeniem Dagadaniša, ktorý to vystiehol, že ten útok Turecka na, na tú ruskú stíjačku bol útokom na koalíciu alebo možnú koalíciu, alebo možnú spoluprácu Západu a Ruska, ktorá by nevyhovovala práve Turecku. Čiže tento, tento komentár považujem za jeden z najkvalifikovanejších danej situácii. Uvidíme ten vývoj. No dnes sa stretávali aj diplomati z NATO ktorí vlastne majú túto situáciu riešiť. Už sa tento samýdych samozrejme skončil. Ja pokiaľ mám správne informácie, tak samozrejme nikto z tam prítomných nejak nie je načený z ruskej operácie v Sýrii, ale na druhej strane nikto z nich nepodporuje ani to, čo spravilo Turecko. A čo vlastne sa všetci zhodli tí prítomní, že existujú úplne iné spôsoby, ako zvládnuť takéto incidenty a že sa to teda rieši vyprevadením danej stíhačky, že teda vzlie mali vzlietnúť tie turecké a mali proste tam nadviazať kontakt. Akože očný s tým, tým ruským netadlom a mali ho vyprevadiť zo vzdušného priestoru. Nič takéto sa neudialo. Takže je tu otázka, že či by vlastne Turecku bolo, vyhovovalo riešiť to tak, tým, takýmto spôsobom, vlastne neštandardne, ako sa tieto situácie takto neriešia. Prečo sa Turecko vlastne rozhodlo pre túto neštandardnú situáciu, alebo takéto neštandardné riešenie? Jedna z možných odpovedí je to, čo si teraz práve spomínal, že Turecku vlastne nevyhovuje koalícia budúca, možno koalícia kde by sa Západ spojil s, Turecko, e, s Ruskom na... Samozrejme, samozrejme. tak e, to nič nové. Almonitor je jeden prestižný blízko magazín, ktorý monitoruje celú tú situáciu a veľa ďalších analytikov. To, to, to nie sú veci, ktoré by sme my tu vymýšlali, ale hmm. sú tým tengi, ktoré sa venujú dlhodobo blízkemu úsadu. A aj v USA jasne hovoria, že Turecko profituje z islámského štátu, že profituje z tých e, cisterní plných e, ropy, že, že proste má tam svoje záujmy. Nakoniec pred voľbami, tými to v novembri Erdogan kričal na, na mítingoch, vy ste tie zástupy turkov, ktoré dobili Damašok a tak ďalej. Čiže. Ten záujem Turecka v regióne, má tú svoju výnimočnú pozíciu je veľmi silný. Hmm. Správne si poznamenal, že reakcia na to, možno sklamala všetkých tých, ktorí čakali, že, že bude silne proti Ruska naopak, je veľmi, veľmi, veľmi, by som povedal, diplomatická Apeluje na rozvahu Turecka, rozvahu Ruska. Apeluje na to, aby, aby proste riešili tento spôsob tento spor alebo tento problém, ktorý nastal diplomaticky. Dokonca aj ten, ten výrok Stoltenberga, že, že neobhajujú ruskú akciu, ale existujú iné spôsoby, ako zvládať, aké to incidenty. Mm. No, peťo tá asi najdôležitejšia otázka, ktorú si v tejto chvíli kladú viacerí e, poslucháči, z toho mála informácií, ktoré máme a ktoré naozaj sa rôznia. Ja mám teraz aktuálnu informáciu, ktorú vydal ruský generálny štáb, ktorý teda potvrdil Áno, smrť mám... jedného pilota že toho zastrelili teda ešte počas toho pádu, ako padal na padáku. Plus mal zahynúť ešte jeden človek, konkrétne vo vrtulníku, ktorý, ktorý pátral. Pilotov, tak. Čiže túto informáciu potvrdil, už, už potvrdilo ruský generálny štáb. Áno. A teraz ale čo je vlastne, čo sa chcem spýtať, Putin dnes veľmi ostro kritizoval prirodzenie Turecko a povedal niečo v tom zmysle, že Turecko pichlo nož do chrbta, a v Rusku a že, sa teda, že to urobil komplic e, teroristov. Predpokladám, že táto vec nenechá nejakým spôsobom chladných už ani Turecko, ale čo sa chcem hlavne spýtať, a naozaj to je tá otázka, ktorú si v tejto chvíli kladú mnohí, e, pokiaľ mám zase správne informácie, tak e, k tomu prístavu Lazikia, ktorý je v Sýrsku, sa už blíži rúská vojenská loď. A teraz otázka znie, že spýtam sa ťa to celkom jednoducho. Hrozí nám vypuknutie Tretej svetovej vojny z tohto? Myslím, že nikde som nežilá. Myslím, že nikdy som nežilá a ja som to už niekde v diskusiách s priateľmi hovoril. Oni ma na to aj upozornili. Asi tak 5 minút predtým, než, než vydal do tú správu, že, že proste to bol ojedináľa udalosť, ktorá prekvapila aj amerických diplomatov tak je to pravdivé proste a je, oni nie sú nadšení z toho a myslím tak ako, že interne v tých diplomatických službách západných proste to vyvolalo veľké nervy to, čo stravilo Turecko. Je to izolovaný krok Turecka Erdogan to demonstruje silu a myslím, že vôbec, vôbec nikto nemá chuť ísť do väčších sporov alebo dokonca to vyhrotiť ako nejakú vojnu. Mm -hmm. Konec koncov Francúzsko po útokoch v Paríži začalo veľmi dobrým spôsobom spolupracovať s Ruskom. Mm -hmm. Dneska konec koncov Jordánsku zohnela tá veta Putina. Jordánsko spolupracuje s Ruskom. Čiže, čiže to úsilie riešiť ten konflikt Sýrii, riešiť situáciu na Blízkom východe je medzinárodné. No a Turci zrobili presne opačný krok, aby zvrátili, aby, aby rozlomili to diplomatické úsilie, ktoré vzniká mm. či zo strany Ruska alebo iných krajín, ktoré sa tam angažujú. Čiže... Ja nepredpokladám, že by to vyrokovalo ako Tretia svetová vojna, ako sa to hovorí. Nie. Dobre, ale Turecko je dnes teda evidentne krajina, ktorá otvorene podporuje islamský štát. Uh, už sa tým v podstate ani netají a robí všetko preto, aby, ako si je spomínal, prelomilo tú koalíciu bojujúcu proti týmto teroristom. Uh, Hovoríš, že na vojnu to ty netypuješ, že toto by si nikto, to nikto proste v tejto chvíli nechce a nepotrebuje. Ale čo sa dá očakávať? Nejaká vážna politická kríza medzi Ruskom a, a, a Tureckom? Viem, že Rusi už, už prerušili vojenské kontakty s Tureckom. Áno. Čo ďalej môžeme očakávať? Vyhostenie povedzme Tureckého veľvyslanca v Rusku, prerušenie diplomatických stykov na určité obdobie, nejaká rezolúcia v Bezpečnostnej rade OFN, nejaké proste obchodné sankcie alebo kroky v oblastiach, kde Turecko a Rusko celkom plodne spolupracovalo. Je to nepochopiteľné. Tá situácia je nepochopiteľná práve na to, že v že... konec konca však sme sa o tom bavievali Turkish Stream. Hej. Hmm. Že Turecko mohlo mať privilegovanú úlohu, uh, kde by ten Turkish Stream a, a toto všetko vlastne Erdogan zariskoval vzťahy s Ruskom, ktoré pôjdu na bod mrazu. Tá nálada je, je taká, že dnes bola tá výzva e, Ruskej Dumy, Čas poslancov proste žiadala okamžite prerušenie diplomatických stykov a tak ďalej. Čiže Putin bude musieť odpovedať aj na domáci dopyt, mm. teda ako tú situáciu riešiť. A naozaj v tomto momente by som povedal, buďme radi, že rieši veci s veľmi, s veľmi chladnou hlavou. Mm. Ja si spomínam na, na Líbiu, éru Reagana. A Tripolis proste za, za rukojenickú drámu a teda teroristický činn Libie, ktorý podporovala, proste bombardoval ten Tripolis a, a nikto nepovedal nič. Prostě hmm. ten Erdogan to vyhrotil do tako, takej situácie, že v tom žargóne vojenskom sa hovorí, že Rusi mali morálne právo aj vojensky reagovať. No uh, hovorí, že teda vojna nie, ale nejaké tie diplomatické a určite aj ekonomické ale... dopady to ano. bude mať. Rusi už vyhlásili, že teda, uh, alebo teda vedenie Ruska už požiadalo občanov, aby necestovali do Turecka. Áno. Turecko, myslím, 12 12,5 všetkých turistov je práve z Rúska, čo Turecko iste veľmi ekonomicky pocíti. Dajú sa predpokladať, a to je už jedna z mojich posledných otázok smerom k tebe, lebo viem, že sa ponáhľáš, posledná si otázka, že dajú sa predpokladať aj nejaké ďalšie ekonomické dopady, ktoré teda veľmi negatívne sa dotknú, povedzme, Turecka zo strany Ruska, Čo všetko na nich môže vytiahnuť po tej ekonomickej strane? Sankcia, ktoré dala Európska únia voči Rusku, uh, tak Turecko profitovalo z tej situácie. Ono sa stalo takým tým prekladiskom, podobne ako Bielorusko, kde sa prebalovali tie produkty a išli do Ruska. Čiže, čiže toto bude jedna z obchodných blokád. Mm -hmm. Predpokladám, že príde obchodné embargo, ktoré zastaví zastaví tú spoluprácu v nahradovaní vlastne produktov, ktoré sú pod sankciami myslím teraz Ruska, to je to potravinové embargo a, a polnohospodárske. Čiže tam Turecko, tam Turecko dostane jednu ranu a prídu ďalšie. V tomto momente Turkis Stream je ilúzia, takže určite tento projekt sa odsúva a bude to mať ďalšie konsekvencie. Zaujímavé bude pre nás sledovať reakcie európskych lídrov, tie sú, tie sú by som povedal, mrčanlivé vôbec sa k tomu nevyjadrujú nejakým spôsobom zásadným. A uvidíme ten dopad, aký to hmm. budeme na tú spoluprácu v Európe. Tak. Turecko bojovalo o, o veľké teniaze na utečeneckú krízu. No 3 miliardy eur... sú v hre, nie? 3 miliardy. 3 no. miliardy boli v hre. Tusk teda zvolával sami mimoriadný k tomu a tak ďalej. Uvidíme, ako to bude mať proste koncovku. Hmm. Ale opakujem, v tomto momente by som naozaj apeloval na to, majme od toho odstup, tie informácie pribiehajú v poslednom každú pohodinu, každých 15 hmm. minút, rôzne, dneska žijeme v RS, kde sme pod tlakom informácií a treba mať od toho odstup. Hmm. A želajme si, aby to nemalo, nemalo koncovku vo vojenskom konflikte. Myslím, že to si neželá nikto. Hmm. Dobre, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tie doprovodné informácie. My sa samozrejme tejto téme budeme postupne neskôr venovať podľa toho, ako sa budú aj veci vyjasňovať, keď budeme mať viacej informácií. V každom prípade ďakujem veľmi pekne redaktorovi portálu Konzervatívny výber, Petrovi Králikovi. Maj sa pekne ahoj. No, takže to bolo vlastne k tej úvodnej, neplánovanej časti naše dnešnej relácie. A teraz si dáme taký jeden, iba kratučký predelík a pôjdeme na našu dnešnú tému. Počúvate? Slobodný vysielač. rádio, ktoré vás spája. Takže že sme úvod tejto relácie minuli na informácie o hľadom aktuálnych udalostí v prípade e, zostrelenia rúského lietadla Tureckom, tak nebudem už sa veľmi rozširovať vo svojom úvode. vám len také dôležité, zopár pár faktov a ostatné veci dopovie za mňa e, pán Karel Kríž, ktorého budete počuť aj s ďalšími hostiami. E, ja som sa teraz v sobotu zúčastnil na jednej pravidelnej akcii, ktorú e, usporadúva Také zo skupenie ľudí, ktorí si dali názov Česká konference. A tentokrát to už bol 7-ročník, čiže 7krát už takúto, takúto akciu organizovali. No a ja som mal tú čest, že som bol tento rok medzi pozvanými ľuďmi na tejto konferencii. Ja som to hovoril aj priamo tam a poviem to aj tu do vysielania. Pre mňa osobne úroveň akú dosahovala táto konferencia naozaj predčila všetky moje pôvodné očakávania. Ja som to aj zaradil si k Valdaju alebo k Rodovskému fóru. Naozaj kvalitou sa mi to veľmi podobalo. Zároveň to bolo podobné aj v tom, že ani na túto akciu neprišli médiá. Myslím, veľmi to veľmi veľké mainstreamové. No a ten tohto ročný alebo ten, ten 7. ročník nesol taký, taký podnadpis pod názov, že odbíja 12 našej spoločnosti, 12. hodina. Ako budete o malú chvíľu počuť aj v tom úvode od spoluorganizátora a moderátora celá akcie Karla Kríže, oni majú hodiny, ktoré predtým ukazovali za 5 minút, 12. teraz už tie hodiny posúlili na 12. Dozviete sa aj dôvody, že prečo. No a ja len poviem, že prečítam vám takých zopár vecí z ich stránky Českej konferencie, čo vlastne napísali ako takú anotáciu obsah k tomu 7. ročníku. Keď sa pozrieme do všetkých oborov pôsobnosti človeka do jeho života a spravovania vecí verejných a ľudských, už nemôžeme povedať, že je za 5 minút 12 či za minútu 12, aj napriek tomu, že si tak radi nechávame čas na záchranu, prebudenie alebo hádam na opravu toho, čo je v neporiadku a čo je zle. Česká konferencia preto prichádza s veľkou otázkou. Odbíja 12. našej spoločnosti? A pokiaľ áno, pýtajme sa čo ďalej. Čo prichádza? Kadiaľ bude viesť cesta? Prebudíme sa včas? A preto dajme slovo pozvaným prednášajúcim z rôznych odborov pôsobnosti človeka, ako oni vidia súčasný stav v spoločnosti, vrátanie odpovedí na aktuálne otázky. Pustím vám teda, vážení poslucháči, niekoľko prednášok, ani zďaleka to nebudú všetky. V rámci toto beriem takže toto je prvá časť. Ja vám potom Postupne poskytnem aj ďalšie časti a ďalšie prednášky. Teraz som vybral do tohto prvého dielu, mám pocit, že tam sú štyri prednášky, predelil som to hudbou. A to sú vlastne prednášky, ktoré zazneli teraz v sobotu na 7. ročníku Českej konferencie. V úvode budete počuť moderátora relácie Karla Kríže, ktorý vás bude vlastne celé tieto dve hodinky tak sprevádzať tým, že po pesničke vždy privíta ďalšieho hostia. No a budete si môcť vypočuť priamo v tejto chvíli už aj vy, posluchači Slobodného vysielača, o čom sa tam vlastne rozprávalo. Takže dnes to budú prvé 4 prednášky a potom v ďalších dňoch vám prinesiem samozrejme aj ďalšie. Takže toľko z mojej strany. No a poďte sa už teda započúvať do konferencie, ktorá sa konala teraz, tento, tento víkend v sobotu a v nedelu. Takže príjemné počúvanie vám v tejto chvíli praje Boris Koroni. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na sedmém ročníku České konference pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a starosty města Kutná hora Martina Starého. Jsem velmi rád, že vás tady mohu přivítat již po sedmé na České konferenci, která, jak už sami dobře víte a možná sledujete a i prožíváte, se snaží o nápravu věcí lidských v pojetí obrody nejenom tohoto národa, ale i na Moravu, i na Slovensko a svým způsobem pomoc i celé Evropě a celé zemi. Jak jste si možná mohli všimnout, každý ročník posouváme naši ručičku, hodinovou ručičku o jednu minutu. Minulé to bylo za minutu, Předtím to bylo za dvě minuty, za tři a tak dál. Ale dnes to máme přímo na 12.00. Když se podíváme opravdu do působení člověka na této zemi, v české zemi a vlastně potažmo do, jakého, do jakéhokoliv státu, tak zjistíme, že už opravdu asi nemůžeme říct, že je za nějaký čas 12. Není za minutu 12. Ani za vteřinu 12. Byť bychom si to přáli. Ale to neznamená, že to ještě nemůžeme všechno napravit. Že bychom nenašli cestu, kudy a jak dál, abychom společně mohli vytvářet spravedlivější, klidnější, míruplně, plnější svět. Proto jsme do našeho, našeho propagačních nebo do našich propagačních materiálů dali ručičku na 12. hodinu. A s tím samozřejmě souvisí i zásadní témata nebo zásadní téma, které dnes uslyšíte z úst všech přednášejících, protože každý přednášející nám přinesl svůj pohled ze svého oboru na své téma, jestli odbíjí opravdu dvanáctá naší společnosti, ať už je to kdekoliv, ať už je to v jakémkoliv oboru. A pokud teda odbíjí dvanáctá, tak v tom případě co přichází? kudy vede cesta a probudíme se včas? Myslím, že to jsou velice podnětné otázky na to, abychom tady mohli už jenom sami se sebou rozvést diskusy, která by možná trvala několik dní, abychom došli schody aby vše krásně plynulo a žádných, násilno, žádných násilností nebylo. Tak, jak si vždy přál pan Jan Ámos Komenský který je tady s námi každoročně, protože jeho dílo už od začátku inspiruje Českou konferenci. Jak sami asi prožíváte i cítíte, že v České zemi a nejenom v České zemi i v celé Evropě je neklidný čas, když to takhle jemně nazvu. Neklidný, trošku pomatený, zvatený bouřlivý. A v tomto čase samozřejmě v každém z nás vyvstávají právě různé otázky, různé názory, pohledy, odpovědi, které je potřeba ale určitým způsobem sjednotit. Jelikož v jednotě je síla. A pokud v té jednotě se nám podaří teď například na české konferenci najít to nejlepší v nás, to nejlepší dobro v nás, tak věřím, že je před námi veliká naděje, abychom pomohli nejenom naší zemi, ale i celému světu. Česká konference, kulturní projekt, který každoročně vás zve, na setkání lidí, řekl bych, dobré vůle, ale už i toto sousloví nebo sou, souvětí je trošičku vyprázněné, ale věřím, že právě v tomto sále se dobří lidé sešli. Teď bych rád pozval na podium jednoho ze hlavních zakladatelů České konference, aby taky přispěl k zahájení sedmého ročníku Pana Aleše Svobodu. Šlechetní pánové, půvabné dámy, vážení hosté, vážení vystupující, milí přátelé České konference, jsem nesmírně rád, že vás mohu pozdravit opět. Tady na tomto místě, na České konferenci v Kutné hoře, a jsem nesmírně rád, že sedmý ročník může vnášet do dnešního času, který, jak já osobně vnímám, je časem zesilujících se, otáčících se soukolí mnohého dění. Snad vnese pro mnohé z nás něco, z vyššího náhledu, z vyšších souvislostí, které, tak jak bylo velmi pěkně přečtené panem starostou, neoddělitelně náleží k našemu životu. V souvislosti s tím, co se odehrává, co zmiňoval i Karel Kříž, si stále více a více uvědomuje, jak se věci vyostřují, jak se mnohé věci Polarizují a jak mnoho slov, která by možná neměla zaznít, mezi druhými lidmi zaznívá a dá se tušit, že budou zaznívat stále ostřejší výrazy, stále ostřejší pohledy a polarizace bude stále vyostřenější. V tomto kontextu se sám sebe často ptám, co by na tuto situaci říkali, oni námi stále připomínaní, velikání historie v souvislosti s naším národem. Co by na současný stav říkal Karel IV., jak by nahlížel na současné dění Jan Hus, co by si o dnešním způsobu uvažování nás, dnešních lidí, pomýšlel Petr Chelčický, jak by nahlížel na rozhodování politiků a lidí, kteří zasahují do veřejných věcí, je námoz komenský. Vystupují mi mnohé jejich myšlenky, které by zcela jistě patřičně zazněly k událostem dnešní doby a měly by svoji váhu. Ale skrze všechna mnohá filozofická moudra skrze mnohé velké poznání se vždy dostávám k jedné věci. A to je to, že... Ona proměna světa začíná u každého z nás, u každého jednotlivce, že není změny světa k lepšímu bez toho, že se začneme měnit my sami. S tím jde ruku v ruce rozvinutí všeho to, co činí člověka člověkem. Ušlechtilost, soucit, moudrost. To jsou Hodnoty, které nelze oddělit od toho, co přináší skutečný vědoucí a zodpovědný náhled na život. Není možné oddělit moudrost od soucitu, protože ona mu dává váhu nést zodpovědnost za dopady našich rozhodnutí. A zodpovědnost vrací člověka v jeho rozhledu velikého poznání zpátky do reality každodenního života. Nemůžeme se vzdálit od reality dnešního života. Musíme hledat cesty, jak v poznání mnohých souvislostí budeme schopni nahlížet na to, co se děje okolo nás, abychom byli schopni rozpoznávat i to, co je ohrožující pro nás, co je pro nás nebezpečím a jak se k těmto věcem postavit. Naladení naladění na ony velikány, možná je to troufalost za mě, si uvědomuju to, jak každý z nás svým vlastním životním postojem se rozhoduje, zda bude na, na těch velikých vahách světa stát na té straně, která buď převáží k tomu, že bude moci zaznívat mezi lidmi více slov, činů, naplněných moudrostí, ušlechtilostí lidského bytí, anebo ona strana, která v sobě nese povrchnost, pošetilost, bláznoství, než kvůli idiotství. To se rozmáhá velmi a bývá užitečné. Jsem nesmírně rád, že Česká konference může zvát hosty a účinkující, vystupující, přednášející, kteří patří bez pochyby k té první skupině. A že v propojení našich myšlenek počas těch téměř dvou dnů, které tady spolu budeme moci strávit, budeme moci nalézt naladění na onen přesah vznešenosti a velikosti lidského druhu. Kola události se otáčí takovým způsobem, že mnohé z toho, co se dává v dnešním světě do pohybu, bude jen těžké zastavit v antických hrách se používal pro situaci, která je neřešitelná, jakýsi pomáhající prvek. Nazýval se Deus Ex Machina, kdy v tragédiích docházelo k situaci, která se vymykala ak jednotlivým aktérům z rukou a jako záchranný okamžik se nad scénou zjevila jakási bytost, která nesla v sobě vyšší druh poznání, vyšší druh moudrosti a přinesla řešení této situace. V těch antických hrách to šlo ona záchraná brzda Deus ex machina tam fungovala. Otázkou je, nakolik každý z nás drží svým dílem onu záchranou brzdu v dnešní době. A nakolik je na nás samých, abychom my sami za sebe byli těmi správnými rozhodovateli o tom, jestli bude nakonec lidstvo postaveno před veliké rozhodnutí, zatáhnutí, ostré zatáhnutí brzdy, aby bylo zabráněno ohrožený a těžkostem. Věřím tomu, že jakkoliv Karel tady dramaticky poukazoval na to, že máme dvanáctou, že ještě pár okamžiků zbývá a že je možné mnohé věci změnit. Věřím také, že, to přispě, že tomu přispěje i dnešní konference, tento ročník, protože přednášející a vystupující a zejména Publikum je skvělé. Spojíme síly a udělejme společnou práci, naladění se na ušlechtilost a vznešenost, která musí provázet každé rozhodování, každé jednání člověka. Využijeme ten čas, který můžeme strávit společně a dejme vyšší přesah našemu setkání Měl jsem nachystáno téměř čtyřhodinové pojednání o současném stavu, ale protože mi Karel říkal, že se to u registrace zadrhlo, tak to zkrátím. Seškrtal jsem to jenom 3 hodiny 52 minut. Ale nechám si to pravděpodobně až na zítřejší den, podle toho, jak vyjde čas. A jak znám Karla Kříže, tak on nevyjde, takže... Ode mě uslyšíte s největší pravděpodobností jenom to, co vám říkám teď. A to chci završet tím, že nám všem společně přeji, abychom mohli být účastní dobrého díla, aby myšlenky, které tady zazní a bezesporu bez budou opravdu hluboké, významné, aby jsme si každý z nich mohli odnést sám pro sebe to, co z nich můžeme načerpat pro naši vlastní cestu, která může být pomáhající na zlepšení stavu světa. V ušlechtilosti hovoříme to, co skutečně vnímáme, že má zaznít. A tak, jakkoliv Karel hovoří, že možná bude bouzlivé nebo výbušné, mnohé, co tady zazní, pokud je to sděleno s přesahem a moudrostí a vzájemným porozuměním, tak může být jenom pomáhajícím k tomu, aby se věci kristalizovaly, aby mohli jít ku předu. Tak tedy vzůru do toho. Přeju vám krásný den a krásný sedmíroční české konference. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych si měl přivítat na české konferenci sedmého ročníku a zároveň to sděluji všem internetovým posluchačům, pana Marka Obrtela, pod podplukoví knia v záloze. Takže dobré odpoledne Vážení přítomní, dámy a pánové, já mám před sebou poměrně těžký úkol, protože on teda se skládá ze dvou podúkolů, protože prvním je to, že tak, jak bylo řečeno, já jsem skutečně netušil, že se tady dneska objevím v tom letom programu, takže jsem si vůbec nic nepřipravil, to je první věc. A druhá je ta, že mám velice těžký úkol mluvit po těch, kteří mluvili přede mnou a kteří budou ještě mluvit po mně. Mně <kým> se to teďka v poslední době stává častěji, tyhle ty věci, takže já asi mě nezbude, než na úvod pro ty, kteří mě neznáte, tak, tak se trošku uvést, abych vysvětlil vlastně, proč mám někdy komplex toho, před kým a po kom mluvím a podobně. Já jsem totiž ve svém životě nikdy nevěřil, že se někdy uchýlím k tomu, k čemu se uchyluju, teď už dá se říct poslední rok, protože pro mě jako mým životním údělem nebo krédem bylo to, že chci být prostě dobrým lékařem. To, to nic, nic víc jsem si vlastně nepřál už, jako dá se říct, od základní školy a doufal jsem, že to tak bude, že to tak vydrží a k tomu, tomu jsem všechno podřídil. To, že, jsem něč, teď, že dělám teď něco jiného, taky souvisí s tím, že jsem se rozhodl, jak si být vojenským lékařem, což, do čehož jsem vkládal jako velké jaksi naděje v tom, že jsem v tom viděl jako tu nejprospěšnější možnou životní roli prostě vojáka a lékaře zároveň, protože jsem si říkal, že to je služba tomu jakoby národu dvakrát. S tím jsem vlastně do toho šel. Potom se ten život trošku měnil postupem času a e, samozřejmě tak, jak se měnili režimy, tak jak jsme přísahali, e, já jsem přísahal třikrát, to je taková věc, která mě taky trápí malinko, protože samozřejmě jsme přísahali Československé lidové armádě, potom té nové polistopadové armádě, pak ještě české. Ale nikdy, nikdy se v té mojí přísaze neobjevilo Nic špatného, takového, že bych měl sloužit nějakým cizím zájmům v rámci nějakých útočných operací, prostě válečných, kde my budeme agresorem, kde nebudeme tou zemí, která se brání sama, nebo která brání nějakou, nějaké kolektivní uskupení a podobně. Ale tak, jak tady řekl už můj předřeční, kterého si velmi vážím, a to je pan Plorajch, se kterým jsme už moc krát na to téma hovořili, pořád je to málo pro mě, protože já pořád nasávám tyhle ty samozřejmě rozumy a vědomosti lidí, kteří o tom ví mnohem víc, tak nikdy prostě nebylo, nebylo ani v té přísaze, ani v ničem jiném napsáno, že bychom se měli prostě účastnit agresivních útočných operací ve kterékoliv části světa, ať už pod hlavičkou na to, nebo, nedej Bože, ještě prostě třeba sami, ale tak to v našem, vzhledem k velikosti našeho státu asi nehrozí a vzhledem k velikosti naší armády, tak to už vůbec ne, protože, jak tvrdím, že naše armáda už v podstatě přestala existovat reálně a že existuje jakýsi expediční sbor, který je využíván či zneužíván tu a tam k tomu, tu a tam k tomu, ale prostě, jak si to, ta pravá pointa té armády jako ochránkyně svobody samostatnosti, integrity toho státu, to si myslím, že už tady bohužel nefunguje. No, a tak se stalo, že vlastně voják, který musel jak si projít nějakým svým kariérním růstem, no tak, aby ten kariérní růst byl dokonalý, tak samozřejmě jsme se museli jako vojáci začít zúčastňovat zahraničních misí. Na tom v podstatě by nebylo ze zásady nic špatného, protože já zvláště ještě jako týlová složka, jak se říkalo dříve, anebo dneska složka logistická, zdravotnická služba, vždycky jsme stáli jaksi na druhé straně té barikády a setkávali, myslím, té barikády, kde vlastně na jedné straně vznikají ti ranění, mrtví, zmrzačení a na druhé straně se vlastně ta naše složka stará o to, aby ty následky byly co nejmenší. Takže mě teda pán Bůh dopřál to, že stojím prostě na té druhé straně té barikády, to znamená na té napravující, takže to mě trošku jako by těšilo vždycky na těch misích. No až vlastně to dospělo do té situace, kdy jsem pochopil na jedné z nich, jak vlastně tyhle ty záležitosti vznikají a a proč vznikají? A to tady už bylo taky nastíněno, že pokud by se NATO chovalo tak a vlastně ti členové NATO by se chovali tak, ty jednotlivé členské státy, jak je uvedeno v článku 1 Washingtonské smlouvy a nikoli, jak se pořád operuje článkem 5, prostě, který se nám zdál jako by ten nejlužitější na světě, ale nikdy v životě nebyl využitý, vlastně, nebo nebyl, nebyl důvod k tomu aby byl využitý a podobně. To znamená ta kolektivní obrana zemí jako členských zemí na to. Pokud by se státy chovaly tak, jak tady řekl pan Polrajch, tak by vlastně k žádnému konfliktu dosud ani dojít nemohlo, protože pokud by se veškeré konflikty urovnávaly mírovými prostředky, tak pochopitelně by jako žádný z těch konfliktů, který vznikl a kterého jsme svědky a jehož následky jsme teď slyšeli v předchozí přednášce, tak by prostě taková situace nemohla nastat. Aby mohla nastat, tak se prostě vymýšlela spousta různých, různých důkazů a důvodů, proč je nutno napadnout, zničit tu či onu zemi, proč je ta, proč, čím se ta země provinila, prostě, jaké jsou důvody k tomu, abychom tam vojensky zasáhli. No a my potom samozřejmě jako obyčejní vojáci jsme do té země přijeli a dělali jsme tam svoji práci, ke které jsme byli předurčeni. Já znovu říkám, že zaplať pán Boh, já jsem dělal tu práci, kterou jsem dělal, ale nicméně ta stopa, ta stopa jaksi toho, toho prohřešku, který se tam odehrál, ta na vás jak si zůstává. A já jsem pro mě zlomovou misí byla paradoxně mise Kosovská. Já jsem se zúčastnil, dá se říct, všech takových těch stěženích misí, které armáda České republiky od roku 1998 pro mě která teda podnikla. No a já jsem v tom Kosovu naprosto jednoznačně pochopil to, že to všecko, co se děje, že je prostě podvod a že, že to jsou prostě věci, které naprosto, naprosto nemůžeme zařadit do článku 1 Washingtonské smlouvy natož do zásad nějakého slušného chování a jednání prostě a, a korektních vztahů mezi národy. No, a když já jsem to teda pro sebe vyřešil tím, že jsem vlastně odešel, jak možná asi víte, že jsem odešel z těch vysokých armádních funkcí, ve kterých jsem sloužil těsně před tím svým odchodem, protože tak jak jsem vlastně absoloval ty mise a plnil ty kariérní řády a tady toto všechno, tak prostě mě to vynesla, jak si ta moje práce až na ten pědestal toho generálního štábu a ministerstva obrany a podobně, a tam jsem zastával významné posty a o to víc. O to víc jsem bohužel viděl do toho, jak se tyhle ty věci plánují a jak na základě vyumělkovaných důkazů a podobně se potom ničí celé země a tak dál. Takže když jsem sloužil ve své poslední misi kosovské, kde jsem pak viděl výsledky toho našeho konání, protože to začalo všechno v roce 1999, kdy jsem sloužil v Bosně a tak postupně se vlastně přes ty názory člověk převalil až do toho roku 2004, kdy jsem teda viděl reálně, jak, prostě, jak jsme udělali přes noc z masových vrahů, prostě představitele svobodného státu, jak z narkomafiánů, jsou prostě vážení občané samostatného státu Kosovo. Nikdy v životě nedošlo k tomu, že by se takhle rychle uznala samostatnost jednoho státu, jako tomu bylo právě v Kosovu. A my samozřejmě na to máme lvý podíl už jako Česká republika, protože 14 dnů předtím, než jsme vtrhli do Jugoslávie, tak jsme se stali legitimními členy NATO. To jako byla asi, asi taková osudná chvíle, si myslím, pro naši armádu a pro naši zemi a členství v NATO vůbec. No a takže já jsem to vyřešil tím, že jsem odešel, ale potom, potom vlastně, když se mě vždycky ptávali, jak a jak to, že jste za 10 let přišel na to, že, že jako nesouhlasíte s tím, co vlastně Severoatlantická aliance po světě dělá. Proč až tak pozdě? No tak tím důvodem jednoznačně pro mě osobně byla Ukrajina, protože tam jsem pochopil, že od toho jara 2014, kdy vlastně začal ten konflikt eskalovat ukrajinský, tak jsem jednoznačně zjistil a viděl prostě, protože všecko to, co vám tady říkám, tak já, já to mám vlastně z toho, nebo můžu vám to říct proto, protože jsem si to prožil v těch jiných zemích. Tu situaci jsem zažil a tím, jak jsem působil v těch funkcích jako různých těch velitelství vysokých a tak dále, tak my jsme se vlastně přímo potkávali vlastně s těmi aktéry z jedné i druhé strany a podobně. A člověk pochopitelně, jak už jsem taky kdysi řekl, pokud máte jaksi mozek v hlavě a jste při smyslech, tak vám to musí prostě postupně dojít že jo? a docvaknout. Takže tam samozřejmě na té Ukrajině jsem viděl úplně podobný rukopis, dá se říct příčiny, z procesy, které tam probíhaly a podobně. A říkal jsem si, tak tady vlastně my jsme válčili pět tisíc kilometrů někde od domova, pak jsme pak vlastně celý Balkán, to, byla, to, byla vlastně, to byl takový průbířský kámen vlastně schopnosti Evropy udržet svoji stabilitu, udržet jaksi tu ten, ten pocit té náležitosti evropských států, prostě tu integritu a tak dále, tak dále, to se moc nepovedlo, popravdě řečeno. A teď máme ten problém několik set kilometrů za hranicema vlastně na Ukrajině, kde v podstatě, kromě toho, že, že trpí ta země, trpí její lidé, vlastně celý ten, celá ta věc je naprosto nesmyslná tak ještě tady bylo to riziko, že vlastně tenhle ten problém může vyeskalovat v podstatě do podoby takové, která už bezprostředně bude vlastně ovlivňovat naši zemi, ať už přímo či nepřímo, protože v té době, tak jak opět navazuju na tu přednášku pana Polreicha, jak říkal vlastně, že dneska došlo k jakési dohodě, ale v té době, vlastně ten rok 2014 a dá se říct i 2015, ta situace vypadala tak, že Ukrajina se má vlastně stát nástupištěm v podstatě na východ, neboli takový nový Drangnach-Ostn, který z toho byl cítit, myslím, na míle daleko. A toto už mě prostě nechalo v klidu a říkal jsem si, že prostě musím udělat něco, Abych prostě mohl nějakým způsobem začít mluvit o tom, co se vlastně odehrálo tenkrát v tom, v tom Kosovu, na Balkáně obecně a v těch ostatních zemích, protože jako člověk to měl v sobě, ale tím, že jsem z té armády odešel, vlastně po té, co jsem zjistil, o čem to je a tak dále, tak jsem to měl pro sebe vyřešený. A teď jsem si řekl, že to prostě pro sebe nestačí, a že to, musíme, že, že to musí ven. A ten, ten můj akt proč tady mám ty díry na té uniformě, když jsem z ní sundal teda ty vyznamenání Severoatlantické aliance, tak to se mě taky kdo si ptal při některém z těch rozhovorů a říkal, a nebylo to náhodou takové gesto, tak já jsem říkal, no bylo, bylo to takové gesto, ale bylo to gesto, které mělo upozornit na to, že jsem očekával, že když něco takového člověk udělá, že se ho někdo aspoň zeptá, teda proč, že jo, proč to udělal tak toho jsem se nedočkal, protože prostě mně bylo řečeno, že když to chcete vrátit, tak vrátit jako nám je nemůžete na ministerstvo obrany ty medaile, tak to zaneste na velitelství územní obrany do Olomouce a tam oni si to někde uloží a bude to. Takže Celá strana mě přišla po, přesně po té lhutě vypršení vlastně jaksi, kde, kde mě teda minister obrany odpověděl jako procedurálně, co mám teda udělat. A ta poslední věta, která je nejpodstatnější a kterou jsem i poskytl někomu, kdo o to měl zájem, jako aby to teda někde zpublikoval, ta, ta byla nejdůležitější, že důvody, které vás vedly k vašemu rozhodnutí, ponechávám bez komentáře, zněla ta poslední věta. Takže já jsem se toho vlastně nedočkal. Tak to je jenom k té, k té historii a teďka v podstatě ta situace se má tak, že já samozřejmě v armádě už nesloužím, stav armády sleduju a tak, jak už jsem řekl v úvodu, myslím si, že prostě naše armáda dospěla do stavu, kdy kdy není schopná prostě ubránit území naší, teda území naší vlasti, to nebyla nakonec nikdy, vždycky byla součástí nějakého uskupení, nějakého bloku a podobně, ale rozhodně ta schopnost prostě postavit se na obranu naší vlasti byla v historii mnohem větší než je dnes. To je, to je věc, která... Mě osobně teda znepokojuje hodně právě třeba v souvislosti s tím, co, vidíme, co jsme viděli teď na předchozích slajdech u mého předřečníka, protože krize migrantská samozřejmě není jediná, která, která nás může v novodobé historii ohrozit. Víme, že jsou tady další, další a další faktory, které mohou do budoucna způsobit velká rizika pro Evropu a její státy a podobně. Já jsem několikrát byl tázán na to, že když bychom teda vystoupili třeba ze Severoatlantické aliance a podobně, jak by teda ta naše obrana vypadala potom, že jo? Jak, jak prostě bych si já teda představoval, že, bychom, že by se naše republika uměla bránit, když teda vlastně armáda je taková, jaká je, jsme malá země, že jo, nemáme šanci prostě sami a tak dále. Tak jsem vždycky na to říkával, že prostě Evropa, by se měla o svoji bezpečnost začít starat sama. Protože logicky už jako z toho geografického hlediska si myslím, že to, má, že to má logiku, protože pokud se něco děje na teritoriu Evropy, vadí to především obyvatelům na území Evropy. Už jim to nevadí tolik někde v Zámoří, už jim to nevadí prostě někde ve východní Asii a podobně. Byť samozřejmě ta propojenost tady dnes je. Takže vždycky jsem na to odpovídal takhle, byť jsem si vědom toho a vidíme to dnes třeba na té migrantské krizi, že vlastně ty státy, i když jsou už dneska vlastně členské země Evropské unie, že se těžko domlouvají mezi sebou, že vlastně ta snaha jako buď není, nebo je slabá, nebo dokonce prostě máme mezi sebou takové rozpory, že prostě ta obrana jako vázne, ale myslím si, že ta myšlenka prostě kolektivní obrany Evropy je podle mého názoru jako živá a to dneska možná víc, než kdy předtím, Bavili jsme se o ochraně Schengenu a podobně, takže myslím si, že prostě vystoupení znata, jakkoliv není dnes na pořadu dne a máme důležitější problémy a podobně, by bylo logickým krokem a vlastně organizace obrany Evropy jako celku by byla, myslím, logickým vyústěním toho, i co se dnes děje. Ještě taková věc, vždycky se říkalo, kdo nás bude bránit, když ne to. Tak já jsem ještě dost často říkával právě na tuhle tu otázku, že vlastně ta iluze o tom, že vlastně by nás NATO jakoby ochránilo před nějakým velkým nebezpečím, velkým problémem, je to taky taková iluze trošku, protože já jsem vlastně, jak jsem říkal, když jsem sloužil v těch vysokých funkcích tam, kde jsem říkal, tak vždycky jsme prostě řešili otázky vyčlenění jednotek pro NATO, vyčlenění jednotek do evropských nějakých sborů a podobně, potom na různé katastrofy, prostě jak typu zemětřesení povodně a tak dál, tyhle ty záležitosti. A co bylo vždycky tenkrát na tom zajímavé, tak nakonec, a to dělali všechny státy Evropy, Vždycky vlastně oni, aby nemuseli utratit třeba korunu navíc, nebo tenkrát marku navíc, nebo prostě dneska euro, to je jedno, tak vždycky prostě se vyčleňovali jedny a ty též jednotky. To znamená, že naše jednotky třeba zdravotnické byly slíbeny všude. Byly slíbeny prostě do NATO, byly slíbeny do evropských jednotek, byly slíbeny prostě i na tyhle ty humanitární katastrofy a podobně. Takže ta iluze o tom, že bychom ze dne na den vyřešili prostě nebo vytvořili nějaký kontingent, který by byl schopný prostě třeba bránit území našeho státu a nebo jít pomoc někomu jinému prostě v Evropě podle některého ze článků Washingtonské smlouvy, to byla opravdu, jako dá se říct, docela iluze, která prostě asi života schopná v rámci Evropy není. Takže já jsem vždycky říkával, že NATO jsou spojené státy a jejich teda spojenci v Evropě, kteři, jejichž teda ta, ta samotná síla vlastně toho evropského kontingentu nebyla vůbec nějak oslnivá, snad s, vý, s výjimkou Velké Británie, která vždycky byla jakoby pravou rukou spojených států v těch konfliktech, které probíhaly a podobně. Takže to jenom jako třeba k tomu, že když se řekne A, musí se říct i B, takže pokud řekneme, že členství v NATO je špatně, tak čím to teda nahradit, tak taková, takováhle byla vlastně moje odpověď většinou. No a teď bych ještě se měl dostat k jedné takové věci, která, kterou, která mě vlastně profiluje dnes, bych řekl. Já jsem se vlastně díky tomu, co jsem, co jsem napsal a jaký názory jsem vyjádřil a podobně, tak jsem se samozřejmě dostával do styku s různými, s různými stranami, hnutími, jednotlivými aktivisty a podobně. A prostě jsem tápal v tom třeba, ke komu, ke komu se třeba přidat, ke komu pomoct, koho podpořit a podobně, tak, aby třeba ten výsledný efekt byl nějaký, aby člověk tu, tu iniciativu, ten čas, který nemá, a tu energii, která občas dochází a kterou je potřeba zase někde čerpat, aby to bylo smysluplně smyslu využitý. A nenacházel jsem to pořád jaksi nikde, nikde na žádné straně v tom smyslu, že bych se přidal k tomu či onomu, protože vždycky jsem našel nějaké klady, vždycky jsem našel nějaké zápory na těch jednotlivých stranách, hnutích a čemkoliv jiným a podobně. Postupem času jsem zjistil, že vlastně tak, jak jsem se zúčastňoval nějakých demonstrací, snažil se reagovat na nějaké petice a podobně, tak jsem pořád zjišťoval víc a víc, že vlastně tady ta cesta je slabá, že prostě ta politická reprezentace, která má nějaké noty, podle kterých jede, viděli jsme to třeba teď na příkladu paní Merklové v Německu, nikdo si neumí vysvětlit, proč dělá to, co dělá, stejně jako my si občas neumíme vysvětlit kroky našich politiků, které jsou naprosto nesmysluplné, jo, které jsou nesmys Přesto se dělají a dokonce si je dokážou i zdůvodnit mnohdy, tak jsem si říkal, že když teda to, tato cesta není, není, není dostatečná, co, co dělat dál. Že jo? Tak jednoznačně prostě, jak si. Dopadlo to potom tak, že jsem, že jsem se nechal tedy jakoby zlákat tím, že jsem vstoupil do, do iniciativy československých vojáků v záloze. Ta myšlenka této organizace je taková, že vlastně záložák v naší republice to je pojem, který vlastně združuje, dá se říct, 100 tisíce mužů v braném věku od 38 do 60 let protože dnešní osmatřicátnici už vojnou neprošli, dá se říct, ti už to nestihli, takže od 38 do 60 let a to je, to je velký počet lidí. A když uvážíme, že vlastně, jak už jsem říkal, náš systém je takový, že naše armáda a policie jsou poddimenzovány, vlastně nedokáží se o tu bezpečnost státu postarat a podobně o jaksi jiný systém obrany našeho území tady zájem není a nebyl, a vlastně ta, ta situace se řítí někam, kam se řítí a teď prostě to občané vlastně s peticema a demonstracema dosáhnou jenom málo věcí, tak jsme si říkali, jak, jak k tomu prostě aktivně přistoupit, abychom mohli nějakým způsobem Jak si do toho vstoupit více? Takže takhle vznikla vlastně ta naše iniciativa československých vojáků v záloze, která samozřejmě je někdy diskutabilní, někdy kontroverzní, pro mnohé lidi prostě je nečitelná a podobně. Ač se snažíme o to, abychom byli, abychom byli čitelní, aby, aby ty naše si cíle a cesty, jak jich dosáhnout, aby byli, aby byli lidem známi a tak dál, tak není tomu tak, je to samozřejmě náš dluh, ale je to také dluh jaksi médií, které samozřejmě nám neumožňují si nějak více, více se prezentovat v tom světle, v jakém chceme být prezentováni a podobně. A tak bych aspoň využil té příležitosti tady, Prostě ta iniciativa má dát nějakou šanci na to, že prostě pokud by se vlastně na území našeho státu dělo něco, co prostě nechceme, aby se dělo a podobně a ty jednotlivé složky na to nestačily, tak aby tady byla prostě nějaká organizace, nějaká iniciativa, kterou dříve třeba někdo nazýval svazarmem nebo byly to různé ty, ty branecké výcviky a podobně prostě, kdy každý mladý muž vlastně, ať už teda na tu vojnu nakonec odešel nebo ne, tak měl nějaké nějaké povědomí o tom, co je to vlast, co je to národní povědomí, co je to vlastenectví, že tu vlast je potřeba bránit, že tady je nějaká identita, že, jo? že není normální, aby na tu vojnu odcházeli ženský od dětí, což jsme tady měli vlastně v minulé novelé Braného zákona, která byla na stole, kde se prostě předpokládali plošně odvody mužů i žen, že to taky není normální, že žena má svůj úkol jak si zabrané pohotovosti státu a chlap má svůj úkol. Takže prostě, aby bylo jasné, že tady je něco, co vlastně nahradí tady ty, ten deficit vlastně těchto institucí, které jsou bytostně potřeba a chybí. Samozřejmě, že prostě jedna z věcí potom, která momentálně myslím, že má hodně, že má hodně důležitou roli, je to, Inspirujeme se samozřejmě švýcarským modelem, protože my jsme tak malá země, že prostě vytvářet nějaký velký kontingent jakoby živé armády prostě vojáků v aktivní službě, vojáků z povolání navíc, protože základňáky už nemáme, tak takhle malá země si to nemůže dovolit, čili inspirujeme se švýcarským modelem domobrany, a chtěli bychom, prostě, aby, aby se v tomto státě prostě podařilo vyvolat prostě polemiku o tom, jestli, jestli by nebylo dobré, prostě, aby, aby tenhle ten stát měl domobrance, prostě tím pádem by každý mladý muž opět prostě prošel nějakým krátkým intenzivním výcvikem, věděl by, co má dělat, jak se má chovat a podobně. Podobně jako švýcaři měl by třeba doma zbraň, měl by doma uniformu, věděl by, co s tím, kam má nastoupit, když ho někdo povolá a ta malá sedmilionová švýcarská země dokáže prostě během čtyř dnů vytvořit milionovou armádu, protože ti lidé prostě, jak říkám, vědí, vědí co mají dělat, když se zapíská, takzvaně. Takže to. A samozřejmě ještě by bylo důležité tenhle ten proces legalizovat, prostě nějakým způsobem ho dostat do zákonné podoby, což bude těžké. Naše politická reprezentace to nechce, já vím naprosto přesně, proč to nechce. Je otázkou, prostě, jestli se to někdy, někdy podaří tady toto prosadit, ale já jsem toho názoru, že prostě bez, bez takovéhle alternativy se neobejdeme dneska, protože představíme-li si, že tak, jak tady bylo řečeno, že v Německu, v takhle velké zemi, která má daleko proti nám jiné možnosti a podobně, vznikne problém, který tu byl naznačený tak samozřejmě to Německo se s tím nějakým způsobem bude snažit vypořádat a jak jsme slyšeli, a já si myslím totež, bude to mít velmi těžké. Když by podobný problém vznikl tady, tak si myslím, že my se s tím nebudeme umět vypořádat prostě vůbec, protože tady není síla, která by prostě nějakým způsobem dokázala čelit tomu, co nás může čekat a natož do toho vnést nějaký pořádek a, řád. a to si myslím, že je cílem. Problém vzniknout může, ale my musíme mít odpověď, jak ho řešit. A to je moje odpověď. No a samozřejmě ještě musím říct jednu věc, že tady ta snaha nás často jak si vrhá do náruče některých Některých uskupení, jak si, nebo bych to řekl, skupin, které třeba nejsou příznivě vnímány v tomhle státě, protože vždycky, já jsem ještě možná měl říct to, že já jsem nebyl a nejsem a nebudu členem nikdy žádné politické strany ani hnutí. Já to mám prostě takhle nastavený a těžko by se mi prostě škatulkovalo do nějaké politické strany nebo hnutí, protože já vidím na každém, skoro na každém tom hnutí a uskupení vidím to dobré které bych chtěl, aby se dostalo na světlo světa pak tam vidím to špatné, které se samozřejmě nemělo, co by se nemělo dostat nikam. A proto, jako říkám, že i naše iniciativa má přísný princip nadstranickosti, my se snažíme prostě opravdu spolupracovat se všemi, s kterými, se to, s kterými je to možné a samozřejmě odmítáme to, Co, co je špatné na, na těch či o něch stranách a tak dál. A to si myslím, že by měl být i princip vlastně tady třeba té domobrany a dalších věcí, které, které vlastně z toho vznikají. Takže občas to mohlo, nebo může vypadat tak, že, že se přikláníme třeba já nevím, k té či oné straně, k té či oné skupině a podobně, ale já tady můžu za, za sebe, pokud já budu v čele teda této iniciativy a i když nebudu, tak doufám, že ten, kdo to převezme po mně, tak tady vždycky prostě platil princip, jak říkám, nadstranickosti, princip prostě otevřenosti názorům. My chceme a děláme to, vlastně chceme diskutovat o věcech, chceme je vysvětlovat, straníme se prostě krajních názorů, prostě z kterékoliv strany a podobně. Byť nepo, třeba nezastírám to, že myšlenku domobrany například jsme převzali od strany, která není příliš oblíbená na politickém spektru a to je strana národní demokracie, ale ta s ní přišla, ta ji více méně začala nějakým způsobem propagovat a já zase nemám jak si v sobě ten, ten dostate, tu dostatečný, to dostatečný ego, aby jim to ukradl prostě tuhle tu myšlenku, tak já to prostě říkám, že to je, že to je myšlenka, se kterou novodobě přišli oni, oni to jak si uvedli na, na světlo světa a my jsme řekli, že pokud nám tu myšlenku budou schopni předat, prostě pracujte s ní, metodicky s ní pracujte, připravujte ty lidi, cvičte je, organizujte je nějak prostě, dávejte im i nejaký prostě takový ty procesní věci, jak, jak se mají chovat, co je připustné, co není připustné, k čemu ta domobrana sloužit, co, co by vlastně bylo na škodu a podobně, tak za těchto podmínek do toho půjdeme. Jakože za těchto podmínek my s, to, s letou myšlenkou jsme ochotní pracovat a jsme ochotní se tím zabývat. Pokud by se po nás chtělo, abychom byli ozbrojená pěst, kohokoliv jakékoliv prostě strany hnutí a podobně, tak samozřejmě s letou myšlenkou by u nás asi neuspěl. Takže já nevím, jestli se mě to v tom krátkém čase podařilo nějakým způsobem. Já říkám, je to, to víceméně z spatra bez přípravy. Já jsem chtěl víceméně, abyste pochopili, kde je ta role vlastně moje a celé té iniciativy dnes. To, co mě k tomu přivedlo, jsem se pokusil nějak vysvětlit. Já jsem nemusel a za, za to jsem vděčný a to, to jsem rád, že jsem za ten rok, od kdy, kdy jsem napsal vlastně ten svůj otevřený dopis a když jsem vyjádřil nějaké ty své myšlenky, Nemusel jsem za ten rok zásadně nic změnit, to, co jsem řekl, zatím si stojím a doufám, že i stát budu dál, takže a teď momentálně bych chtěl pracovat na tomhle přínosu společnosti, to je to, že jo, abychom dokázali být státem, který se dokáže o svoji bezpečnost prostě postarat, tak, aby k tomu velkému průseru u nás pokud možno nedocházelo, nedošlo. Je nádherný večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Búh mi byl světkem, když môžem rád, to tenkrát snad ještě byl. Tý dopisy všechny sem tisíc krát čet, nich stálo jak v dvým klínu zvín. Však s posledním volnem se rozstříštil svět, nímž nikdy tě neopustím. Pak u ty cizí žena, promiň mi, že jsem tě lhal, Ještě teď slyším tě toužet v městé nad. Tu tvojí fotku jsem ostrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám. Víš, já jsem teď tady, ty tam. Tudíry v se sám sebe pám. Sám si i odpovídám, proč u vlaků ste stáli, na mě se smáli, ty a moje máma, starší cizí dám a pokoj v smíchu, po večerí v tichu rozhovory váznou, vždy mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, star se nejje klíč, už abych byl pryč. Spátky se chci vrátiť, ne se tady stratit. fronta zpátky láká domov pro vojáka země je rozrytá polipky děl a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl pro mámení barevnej vzduch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat Jak malej kluk ať jinej zavuší U vašich rad, Mě uhránul Polnice zvuk Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí. Nenávisti, láska, kolem země praská. Plameny se mají, když si s náma hrají. Pak nastane klid a my snad môže být. Každej díry bez rybe z mohá víry. Z uškláplnutejch prancú, spiela banda kancú. Tak se teda měj a něco si prej, než se nebezžítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty. Oheň už přestává řád. Víno je silný a teploučký střílny. Zímou mě s láskou až odejdu spát. Tím dalším přednášejícím, kterého bych velmi rád pozval na to na pódium, je pan Jan Schneider. Z jeho velice zajímavým názvem přednášky nejhorší smrt je z úleku. To si můžeme představovat různými, různými způsoby. Já jsem zvědav, jak je to té tato přednáška. A zároveň bych rád řekl, že pan Schneider je signatář Harty 77, činitel porevolučních tajných služeb a nyní bezpečnostní analytik a přispěvatel lidových novin, české pozice, parlamentních listů a tak dále. Takže v tuto chvíli si myslím, že máme opravdu velice povolaného člověka tady, který nám může mnohé sdělit, mnohé osvětlit. A já musím dodat, že když jsme se s panem Schneiderem poprvé setkali v jeho krásném městě, tak nám se skoro nechtělo ani domů, protože to bylo tak hezké, milé setkání, že myslím, že jsme tam byli tři, čtyři hodiny najednou a že jsme, kdyby se jsme neměli další schůzku, tak si povídáme až do večera protože opravdu bylo o čem povídat a bylo to vřelé a srdečné. Dámy a pánové, pan Jan Schneider. Dobrý den, já děkuji za důvěru, ale bude to kratší než to setkání. Já jsem strašně rád, že tady se objevují takové společné motivy, už od pana Málera ze začátku. Vzdělání, reflexe, humor a otázky. Jednou z definicí takových totalitarizujících režimů je, nebo přístupů vůbec, je, že mají více odpovědí než otázek. To je vlastně i takový příznak dezinformace, že na to, na co jste se ještě ani neptali. Veliké umění je klást otázky. Rabin Nilton Bonder vzpomíná, že když přišel jako malé dítě ze školy, tak maminka neříkala, co jste se dneska učili, ale maminka se říkala, na co se dneska ptal. V té souvislosti mě napadl ještě slavný výrok Arta Buchwalda, amerického humoristy, Amerika zná odpověď. Jak zněla otázka? <tějí> Téma konference je, že naše společnost se nachází na bodu velkého dějného přelomu, který bude dál určovat vývoj nejenom naší země, ale i okolního světa. To téma mi připomnělo dobu před více než 30 lety, kdy mi vzácní učitele Milan Balabán, Egon Bondy a Milan Machovec často v průběhu bytového semináře, který vedli dohromady, diskutovali o tom, zda se blíží nová osová doba. Není zřejmě od věci si, si tento pojem trochu osvěžit, Vymezil ho německý filozof Karl Jaspers a označil tak dobu mezi. Roky 800 až 200 před občanským letopočtem, kdy nezávisle na sobě v několika místech na světě, Poté, co se dosavadní náboženské systémy ocitly v krizi, vznikly nové nábožensko-filozoficko-sociální systémy, které ovlivňují život do dnes. V Indii se rozvinul hinduismus a buddhismus, v Číně taoismus a konfucianismus. Orient přispěl judaismem a zoroastrismem, a řecko-filozofickou reflexí. Pardon, to je nachlazení všeobecné zřejmě. Náboženství tak bylo obohaceno o filozofickou reflexi a společenskou aplikaci. Ve všech případech lze mluvit o cestě životem, jejíž pravidla jsou odvozená a jsou v souladu s tra transcendentem a s přírodou. Avšak na jejich formování má svůj podíl člověk. To je výsledkem jeho sebeuvědomění, co by mravně odpovědného jednotlivce. Osovou dobou by se tedy dalo nazvat období, kdy se dospívající lidstvo stalo vědomým tvůrcem a interpretem svých dějin. Celý den jsem nekašlal. E, trocha poučení z risk managementu. Jak v, Loni krá, v Praze krásně řekl bývalý americký veledislanec Jack Matlock, dějiny se neopakují, dějiny se rýmují. To je sice poeticky vyjádřeno, ale z hlediska odpovědného manažera to má svůj význam. Už jenom proto, že Matlockův výrok souzní s Bonmotem, že generálové se vždy připravují na minulou válku. Tady se dostávám k názvu svého příspěvku. Doba je divoká, emocionálně vypjatá, často těžko k pochopení. V takových situacích říkávala jedna sekretářka ve spravodajské službě s milým úsměvem na tváři. Nejhorší smrt je z úleku. Vzpomínám si, jak blahodárně takové štěuchnutí působilo. Děkuji. Ve vypjaté situaci je nutno se zastavit, nadýchnout a předtím, než se jako správný manažer pustím do přesné a nestrané analýzy rizik, je třeba se také trochu zasmát. Třeba při vzpomínce na pana Roubička. za nímž přišla jeho žena, podobně rozčilená. Poslyš, Mojše, slyšel jsem, že má přijít mesiáž. Zrovna teď, když jsme se trochu zmohli, ale pan Mojše Roubíček byl zkušený manažer a nenechal se zaskočit. Sára klid. Přečkali jsme Egyptiany, babyloniany, peršany, řeky, Římany, nacisty i bolševiky. S trochou štěstí přežijeme i toho mesiáše. <tějí> Pak si s uvolněnou myslí a manažersky suše se můžeme zeptat. Skutečně nastává doba dějného převratu? Jaké jsou jeho příznaky? Je pravda, že opět předchází doba velkých krizí. krize ontologická, po osvětími, otázka Boha. Je možná víra v Boha po osvětími. Krize ekonomická, globální válka bank, neboli banksterismus. Krize politická, neboli krize demokracie. Krize ekologická, sucho klimatické změny krize demografická, přelidněnost. Dalším příznakem je výskyt mnohých snah najít nejen odpověď, ale i reálné východisko. Nejde jen o nápad jednotlivce. K tomuto závěru docházejí mnozí víceméně současně, tak jak tomu bylo v oné osové době vzpomínané. Lidské povědomí pracuje nyní v dimenzích globálních, což je oproti době osové kvalitativně vyšší parametr ale stejně jako v době osové jde o kvalitativní skok v uvědomění si odpovědnosti. Proto dnes mluvíme o globální lidské odpovědnosti. Závěr tedy je, že příznaky nadcházející nové osové doby tu zřejmě opravdu jsou. Co nám může nová osová doba přinést? Zajímáme se většinou o hrozby a rizika. Je pravda, že jsme zvyklí žít poměrně ve vatičce, a proto jsou změny, jakožto i věci cizí, nové, neznámé a nepředpokládané, většinou předznačeny negativně jako rizikové. Není možno si jich nevšímat. Lidé, kteří necítí bolest nebo neznají strach, uvádějí sebe i jiné do nebezpečných situací. Není možno si však všímat pouze jich. Je to ale těžké, když žijeme v kultuře strachu. Ze všech stran se to na nás řítí. Filmy jsou toho plné. Anakondy, ptáci, žralci, mimozemštěné, včely, podzemštěné, mravenci, zemětřesení, tsunami, hořící mrakodrap, padouch pod postelí, úchylný kněz, vraždící soused. Média na to navazují. Známé choroby, neznámé choroby, cholesterol, vysoký tlak, inflace, nízký tlak, deflace, žádný tlak, měnová reforma. Islámský stát, mučahedýni a ovšem ti strašní rusové. A to nesmíme zapomenout na úplatnou policii, zdivočele státní zastupitelství, nespravedlivé soudy, berní úředníky, ochrán sedat, lidská práva, zvířecí práva a politickou korektnost. A k tomu všemu nás ještě biologové varují před imunitním kolapsem, který nastává, když se organismus začne bránit na všechny strany. A přesně to může pod takovou masáží strachem opravdu nastat. Člověk se bojí a zabezpečuje na všechny strany, až se tím samým úsilím vyčerpá tak, že zemře na naprosto stupidní onemocnění. <tězvící> A na to je zase jediná protihra. Humor. Uvolnit mysl a v klidu stanovit, jak říkají manažeři, kritickou infrastrukturu. To, co je potřeba nezbytně, uhájit kvůli udržení existence a to, co je zbytné. Pěkným příkladem takové racionální úvahy je Anglie. Sníží tam tak málo, že si angličané nepořizují zimní pneumatiky a silní čáři nemají sněžné pluhy. Když napadne sníh, tak zůstanou doma. Stráty jsou podle jejich dlouhodobé bilance výrazně nižší než náklady na zimní vybavení. Co se toho humoru týče, můžeme vzpomenout na Huga Haze, který pronášel Bonmoty ve smyslu: Já jsem tak bohatý, že kdyby mi někdo polovinu peněz ukradl, tak mi furt ještě nějaké zůstanou. Tato pseudokultura strachu, protože kulturou se to nazvat nedá, je znamení tím nástrojem pro manipulaci a zkreslené vidění světa, navazuji na předřečníka. Manipulace se strachem je zřejmě tím největším současným nebezpečím, posíleným ještě o dopady všelijakých krizí, signalizujících velké nadcházející změny, protože takhle to prostě už dál nejde. To přispívá k zahlcení lidských myslí existenčními starostmi a připravuje půdu pro zahájení tzv. šokové terapie, již bohatí a mocní léčí své problémy na úkor zbytku světa. Navozením krizové situace, jejíž dopady lidé pocitují jako existenční ohrožení, účinně omezují jejich schopnosti se bránit připraveným bleskovým, legislativním a majetkovým změnám. To je velké nebezpečí související s mimořádnými situacemi, kdy lidé mohou zjistit skutečnou pointu události až v okamžiku, kdy je definitivně pozdě. Jak čelit těmto hrozbám? Předně je třeba si nelhat. Zjistit, které hrozby jsou a rizika jsou reálné a které jsou fiktivní. Příkladem takové nesprávné analýzy, když už jsme byli u těch roubíčků jednou, jak se pan roubíček říká, Sara, tenkrát krize na burze. A ona říká, ano, to jsme se zrovna seznámili. On říká, aha, a kerich stál nacht, to jsi byla se mnou, teda. On říká, no to jsme se z, z, zrovna zasnou byli. A on říká, když nás vezli do toho koncentráku v Ravensbriku, on říká, to jsem zasnoubil. Zřejmě, byla po tvém boku. On říká, a v únoru 48, on říká, to jsme prožili spolu. Srpen 68, on říká, to jsem stále byla po tvém boku. A on říká, ty Sára, nenosíš ty mě nějak smůlu. Takže tenhle vtip je výsledkem dlouhodobých negativních zkušeností se špatnou analýzou. Je nutno po manažersku vypracovat pořadí rizik, soustředit se na přiměřenost reakcí, a samozřejmě si připravit i varianty ústupu. To je třeba to, co asi by měla dělat současná vláda, aby. Přitvrdila zavčas, dokaď může, než aby k tomu přitvrzení došlo později, kdy nebude chtít, ale kdy bude muset a pak nebude vědět, kde se zastavit. Čili jde o to udělat maximum proto, abychom nebyli zaskočeni. V tom všem platí ta nejdůležitější zásada. Podstatou je správně nastavený proces, tedy myšlení, nikoli věcná dogmata. Tady zmíním, už to tady, myslím, padlo, zmínka o formovi mít či být. Je mnohem důležitější být, než nějaké cíle mít. Nevíme, co nás čeká a bylo by chybné si stanovovat konkrétní věcné cíle. Důležité je naučit se klást správné otázky. Tedy důležitější než představa, kam půjdeme, je příprava, jak tam půjdeme. To jsou ony pozemské dopady změn lidského myšlení, které mají základy v oné osově době. Vytyčují způsob lidského pobývání ve světě. Tu cestu vymezuje například již desatero. Neříká, kam máme dojít, ale praví, jak máme a jak nemáme po té cestě kráčet. V poslední době se v prostředí evropské civilizace hodně hovoří o evropských hodnotách. Co jsou to ty evropské hodnoty? Ví to někdo teoreticky, zažíváme je prakticky, Jsou života schopné, jsou život udržující a podněcující, vždyť tato civilizace, která se jimi honosí, přitom vymírá. Když si se hovořilo o ústavě Evropské unie, tam měla mít asi 400 stran. Jedovatě jsem předvídal, že dvě stránky by obsahovaly povinnosti pro všechny a 398 stran by zdůvodňovalo, co a proč Německo a Francii nemusí dodržovat. V této ústavě měl být i odkaz na křesťanské základy evropské civilizace. Někteří osvícenější propagandisté navrhovali odkázat na její židovsko-křesťanské základy. Někteří ještě osvícenější navrhovali zmínit ještě i řecké základy, ale to bylo před řeckou krizí a pak už jim to nějak nešlo přes pysky. Konzultoval jsem tehdy svůj nápad navrhnout Desatero jako ústavu Evropské unie s již zesnulým Mohamedem Ališilhavým. Měli by muslimové problém s Desaterem? Do a jen českých muslimů se usmál. Byli by na tom podobně jako všichni ostatní. Se zněním by problém neměli, ale s dodržováním ano. Libanonský křesťan. Libanonský křesťan, člen francouzské akademie Amin Málův, autor knihy Neskrotitelná planeta vyšlo česky, píše, že současná krize skýtá šanci západu obnovit si svůj morální kredit. Nikoliv tím, že bude exportovat své hodnoty. Ani tím, že bude importovat cizí hodnoty. Ale tím, že konečně začne být věrný svým vlastním hodnotám. Závěr jsem uvedl biblickým citátem, kdo by chtěl duši svou zachránit, už ji ztratil. K věrnosti vlastním hodnotám je třeba velké důvěry. Nebát se o to, co je, ale pečovat o to, co přichází a přijíti má. Přesně podle toho paradoxního biblického citátu. O co má Evropa největší strach, to už je nenávratně ztraceno. Je to však vůbec škoda? Možná nikoli, protože v této podobě to prostě už nefungovalo. Zbavili se Evropa pouc strachu, zjistí najednou nejen to, že se vlastně tolik bát ani nemusela, ale i to, že má vlastně na mnohem víc, než se zdálo. Probudí se ale včas? Těžko říci, co to je probudit se včas. Známe domněle marná volání proroků, která možná neprobudila jejich součastníky, ale mnohokrát v dějinách vyburcovala generace o mnoho pozdější. Otázka včasného probuzení je z tohoto pohledu pomocná. Na jednu stranu by nemělo docházet ke zlenivění, zbytečným prodlevám v našich činnostech, k malomyslnosti z toho, že výsledky své práce neuvidíme. Na druhou stranu by nemělo ani docházet ke kratům z netrpělivosti, vycházející ze snahy spatřit výsledky své práce. Osová doba znamenala přijetí odpovědnosti a víme, že se nebude opakovat. Přijde však něco v podobném taktu, v podobném rytmu, v podobných barvách, v podobném zvuku či v podobné vůni. Již nyní však víme, že to, co přijde, bude vyžadovat odpověď komponovanou z globálního povědomí, z regionální odpovědnosti a z lokálního působení. Nikoli naopak. Žádná revoluce. Toto je výzva lidstvu již dospělému a odpovědnému. Situace ale pokročila už tak, že chyby nebude mít kdo odpustit. Beny, blíží se v živé časy, cíček je oděný, do šatú drhaná. Chdo trávu na svoje od kvasy, mám kufry zbaleny už časně od rána, viděl jsem podél cest. Ale je plné hesel, styčenou k nebi pěst. Ja muže, který nese v lajku a na ní krev. Líží, jež pod ní stáli a stáky účastnev. Internacionalist. Stul na lúku prieli kolotoče, pandujem kolobouku, kričí do klampača. Več na mohuku, zahľadne červo v krajině pavúku jemu uchám do pláče. Viděl jsem pod cest, s vyčerpávajú klepy piesť, ja muže, ktorý nese, lajku a nahý krev, ličí pod ním vysali a z takých hudších internacionály. sa svitu lucerny. Jdem ako stáda chroustů po schúdcích do herny, abychom prohráli. Viděl sem podél cest, hrály je plné esel. k nebi pěst, a muže, který nese lajku a na ní krev. Lidi jež pod ní stáli a zdáky dárky Internacionáli Vidíš som podrel ces Rálie je plesel Sdyčenou k nebi bies Na muče, ktorý nese Lajku a na ní hrv Lidí je, je pod ní A z dálky húče Dámy a pánové, dovolte mi, abych pozval posledního přednášejícího, který nám v tuto chvíli je pro nás, nebo pro Českou konferenci je taky, dá se říct, určitým stálým spolupracovníkem, stálým návštěvníkem. A my jsme taky za to velice rádi, protože jeho myšlenky, které vždycky, když přinesl na Českou konferenci, byly velice podnětné. Velice podnětné a inspirující. A já si pamatuju jednu zásadní jednu zásadní myšlenku, kterou pronesl, myslím si, že to bylo na prvním ročníku České konference a ta myšlenka mě uvízla v hlavě navždycky. Nikdy z hlavy už nedostanu a už jsem na toto téma měl mnoho rozhovorů s různými lidi a měl jsem velkou radost, že při tom rozhovoru na, toto, na tuto myšlenku, kterou vám za chvilku sdělím, uvízla v hlavě i těm druhým lidem protože je velice důležitá, velice závažná a mám takové tušení, že v nejbližší době, která bude přicházet, bude stále aktuálnější. A to je myšlenka, že zloděj koní a učitelka nemůžou mít rovný hlas ve volbách. To znamená, že se tady dělí určitá občanská práva a lidská práva a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože s tím samozřejmě souhlasím. Tuto myšlenku přinesl na první ročník pan Emil Páleš, kterého v tuto chvíli velice rád zvu na pódium. Jsem velice rád, že přijel s celou slovenskou delegací, když bych to tak měl říct. A jeho přednáška se jmenuje Duchovní identita Evropy, výzvy a úlohy. Dobrý večer, Prajem všetkým. V starodávnej orfickej poéme sa Zeus pýta bohine noci. Ako má usporiadať svet tak, aby všetko bolo jedno a zároveň časti boli odlišné. A noc mu odpovedá. Ukuj zlatú reťaz z éteru, čo mocným putom zviaže všetky veci. Jednotu pri zachovaní rôznosti si súdoba Európa vytýčila za svoj cieľ rozdelená a spustošená nacionalizmami po dvoch svetových vojnách, hľadala mier a integráciu. Ale čo zjednocuje Európu? Čo je tá diova zlatá reťaz? Zakreslíme si na časovú osť rôznych odcov Európy, ako Karol Veľký alebo Karol V., ktorý práve pred 500 rokmi neúnavne cestoval a vyzýval k zjednoteniu z oči tureckej hrozbe. Sú to obdobia Zachariela, archaniela jupiterskej sféry. Zachariel je géniom Európy. indo sa sformovali niekde vo vnútrozemí východnej Európy v úcte k hromovládnemu bohu spravodlivosti. Odtiaľ sa neskôr rozšírili aj do Ázie. Indo-európske slova pre človeka, muža, majú spoločný koren so slovom myslieť. Európan je ten, ktorý myslí. Najprv diagnóza. Čím trpí Európa? Je ako telo, ktoré sa rozkladá, pretože mu uletela duša a nič ho viac nedrží pohromade ľavá ruka nevie, čo robí práva. Každý si robí svoje a neslúži ničomu stálemu ani ničomu spoločnému. Prijali sme zákony na ochranu šengenských hraníc. Ale kto ich plní, tomu už o pár rokov hrozia, že ho vylúčia z únie. A o pár ďalších mesiacov už tí, čo hrozili, sami stavajú ploty. Ja, pardon, už viem, sú to technické zariadenia, a teraz rokujú práve o mini Schengene, aby nebol voľný pohyb napríklad ani medzi Čechami a Nemeckom. Z dejín sme si vzali poučenie zvané tolerancia. Aby sme neprenasledovali inakosť len pre inakosť. Dnes máme armádu rýchlo kurzových polointeligentných aktivistov, ktorí bojujú nielen za rovnoprávnosť, ale aj za pozitívnu diskrimináciu. Akejkoľvek inakosti. Propagovanie inakosti len pre inakosť sa stalo náhradou za chýbajúce náboženstvo. Noví misionári planú proti inovercom už celkom iracionálnym a seba zničujúcim zápalom. Keďže im ide o vlastnú sebarealizáciu viac než o celkové dobro, nevšimli si, že horlia za veci, ktoré sa navzájom vylúčujú. Človek musí byť buď islamofób, alebo homofób, alebo upierať práva ženám či náboženským menšinám. Totiž, kde islám určuje právo, tam je žena podriadená mužovi a nemá rovnaké práva pred súdom. Homosexualita a voľná láska sú trestné. Nie je tam ani náboženská sloboda. Štát určuje, akého ste náboženstva. Za odpadlíctvo. A propagáciu iného náboženstva je väzenie alebo smrť. Musíte si preto vybrať. Ak nechcete obmedzovať ženy, gejov, kresťanov, tak ste proti islamu. A nie len proti radikálnej menšine, ale proti právnemu systému moslimskej obce ako celku. Inakejší a drzejší majú nárok obmedzovať práva väčšiny, ale tí normálni a pôvodní obyvateľi a Európy pomaly nesmú povedať ani pravdu. Európa má byť založená na slobode slova a racionálnej diskusii. Ale európske súdy už odsudili ľudí za to, že urazili islam a podnecovali islamofóbiu citovaním Koránu. Napríklad Súra 9.5. Zabíjajte neveriacich, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte a chystajte proti nim všemožné, všemožné nástrahy. Ak som toto citoval v nesúhlasnom tóne, murazil som islam podľa niektorých európskych súdov a to v Európe nesmiem, pretože sme humánni voči menšinám. Rozumiete? Je to proste úplná strata integrity mentálnej a integrity konania. Aj starý zákon je plný zločinov podľa, podľa súčasného práva a máme ho za svetú knihu. Patriarchovia vyvražďujú celé národy, čo uctievajú nesprávnych bohov. Kameňujú ženy pre neveru, a svoje céry do ohňa ako obetu. Ale kresťanstvo k tomu pridalo nový zákon a ďalej prešlo vývojom počas reformácie a osvietenstva. Moslimov je 1 miliarda 600 miliónov. Ak to nemá byť fatálna zrážka civilizácií, islám sa musí reformovať. Kedy sa islám bude chcieť reformovať? až sa západ rozpomenie na svoje vlastné práve korene a hodnoty a vstúpi si do svedomia. No áno, sme bezbožníci, ktorí sa prestali kláňať čomukoľvek vyššiemu, ako je konzumná spotreba. Dobrý západ sa musí prebrať, podať si ruky s dobrým východom a spolu sa vysporiadajú každý so svojím vlastným zlom. Džíhad treba poňať mysticky, ako v súfizme, ako svetý boj s našimi vlastnými démonmi. Kresťania, moslimovia, hinduisti, konfuciáni by v ňom stáli proti spoločnému nepriateľovi, ktorý by zjednotil celé ľudstvo. Irán bol plný ľudí, čo nás obdivovali a túžili sa pozápadniť. Sami sme sa im znechutili svojou skrivodlivou násilnou chamtivosťou a postrčili sme ich naspäť do náručia fundamentalizmu. Pokriteckí západní demokrati sú neviditeľným prámenom fundamentalizmu v Oriente. To sú skryté zákonitosti dejin. Jednostranné a z celku vytrhnuté princípy tajne živia a splodia svoj vlastný protikvad. Terorizmus vzrástol desaťnásobne, odkedy sme mu vyhlásili vojnu. Pseudohumanisti spôsobili humanitárnu krízu. A ľávicoví antifašisti sú dnes najväčšou príčinou radikalizácie a vzostupu neonacizmu v Európe. Vnúcujú nám totiž pseudotoleranciu aj za cenu nespravodlivosti, čo musí vyvolať odpor. V Litve, Rumunsku, Bulharsku je priemerný plat 350 eur. Na to ale musíte chodiť každý deň pracovať a z toho si musí zaplatiť, musíte zaplatiť bývanie, zdravotnú poistku, živobytie pre seba, ale aj pre svoje deti. Utečenec má tých 350 eur len ako vreckové, popri tom, že má nárok na na byt zadarmo, lekára, právnika, telefón a nejaké sociálne ďalšie vymoženosti, ale jeho deti dostanú ešte tých 200 eur každé zvlášť na osobu. To sú facky pre pocit sú náležitosti a solidarity. Sme vraj v Európe, kde sa národnostne nediskriminuje, ale každý Nemec má za rovnakú prácu v rovnakej firme trojnásobne vyšší plat než Slovák. Za tie isté peniaze, ktoré stojí utečenec v drahom Švedsku či Nemecku, môžeme zabezpečiť desiatich všetkým potrebným priamo tam v najbližšej mierovej zóne. Z rovnakého rozpočtu sme mohli zabezpečiť nie milión pristahovalcov, ale všetkých desať miliónov vnútorných vysidlencov tam doma. A nemuseli sa topiť v loďkách na stredozemnom mori. Z toho je zrejme že vôbec nejde o humanitárnu pomoc, ale o iné ciele. Medzi iným o riešenie demografickej otázky, lebo Európa starne výmiera. Za pol storočia by v Nemecku ubudlo 20 miliónov obyvateľov a zostali by tam žiť starci. Tu sociológovia na to tvrdia, že jediným riešením je migrácia. Ja by som takých sociológov prepustil z akadémie. Isté, že oni dajú do poriadku demografický strom. Mladých ľudí bude dosť. Nigeričanov, Pakistancov a podobne. Ako keby išlo o fyzické kusy dobytka. Ale čo bude s kultúrou? To, čo už vydobili a drahou krvou zaplatili naši starí odcovia, z veľkej časti zanikne. Lebo kultúra sa odovzdáva hlavne v rodine. Na jednom zaškolení nestvoríte nového človeka. To trvá generácie. Je to celkom ako v starom Ríme. Rímania žili z provincií, v dostatku zleniveli a stratili cnosti. Nechcelo sa im už mať ani deti. Zoslabli, vymreli a nahradili ich barbary. Tí samozrejme tvrdili, že sú Rímania ale trvalo tisíc rokov, než sa kultúra vrátila na pôvodnú úroveň. Vymiera, vymieranie súvisí s konzumnou mentalitou. Človek prestáva mať vzťah ku všetkému, okrem, ku všetkému okrem teraz a tu a svojej fyzickej osobe. Necíti sa byť spojený s kultúrnym dedičstvom ani s budúcnosťou svojej vlasti, s ničím, čo bolo pred ním, ani čo bude po ňom, ani čo je nad ním. Takže stále znova nás to vráti do srdca problému. Európa je duchovne prázdna, nemá víziu. Pre jednotlivca i národy platí hlavný zákon. Prámeňom integrujúcich síl je cieľ, ktorý nás presahuje a leží v budúcnosti. Bez zmysluplného cieľa sa rozpadá psychika jednotlivca aj civilizačné spoločenstva. Naopak v jeho prítomnosti zanikajú žabomišie škriepky nižšieho rádu. Zaklatateľ logoterapie Viktor Frankl vyjadril tento zákon tak skvelé ako nikto iný. Archaniel Michal ho v koncentračnom tábore zasvetil do svojich tajomstiev. Spoločenstva držia pohromade spoločnými ideálmi, a ak nevedia poňať žiadne pozitívne, tak aspoň spoločným nepriateľom. Pred 20 rokmi som napísal, že Európu môže v najvyššom zmysle zjednotiť len nejaký vznešený, ušlachtilý duchovný cieľ. Komerčný egoizmus ju môže zjednotiť na najvyš v takom zmysle, v akom sa spriahajú banditi totiž iba na chvíľu, kým je to výhodné, ale nie v kríze, keď treba prekonávať spoločne prekážky. Predpovedal som, že Únia bude zneužitá, pretože v jej srdci zýva duchovné prázdno. Namiesto duchovného srdca máme pár prázdnych hesiel, s ktorými sa šermuje oportunisticky do vreciek úzkej skupiny s bohatlikou. Vedomie o nás samých, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme, voláme identitou. Tieto identity sa kedysi nazývali anielskými kniežatami, duchmi národov, skrze vzťah k ním národy povstávajú a opäť sa rozplývajú do ničoty. Identita je spojená s najhopšou, najzákladnejšou formou moci. Najvyššiu moc má ten, kto najviac ovplyvňuje diskurs formovania identity. Kde má Európa hľadať svoju identitu? Čo ju drží pohromade? Identita vždy korení v minulosti, ale nemôže byť daná iba minulosťou, lebo by sa nevyvíjala. Musíme ju čerpať aj z budúcnosti, s cieľov a ideálov. Európa mala mať teraz svoje obdobie, mohla vyžarovať spravodlivosť do celého sveta. Európania by boli našli riešenie pre Blízky východ a iné regióny, pretože Američania odlišným kultúram proste nerozumejú a správajú sa v nich ako slon v porceláne. Namiesto toho ale zlyhávame a budeme riešiť iba sami seba. Výhovou zlatou reťazov je spravodlivosť, pravdivý poriadok vecí. Spravodlivosť a mier sú súrodenci. Ale nemyslíte si hneď, že viete, čo je spravodlivosť. Kto by si to myslel, tomu odporúčam prednášky profesora etiky Michaela Sandela. Jeho kurs o spravodlivosti je jedným z najnavštevovanejších na Harvarde. Uň ho pochopíte, aké je to nesmierne zložité. Spravodlivosť nie je jednoduchá rovnosť. Nedá sa odvodiť ani zo zásluh, lebo sme dostali nerovnaké vlohy a šance. Ná spravodlivosť nie je algoritmus, je to živá bytosť, ku ktorej sa treba modliť tu a teraz stále od znova. Spravodlivé je to, čo najviac prispieva, myslím, k trvalo udržateľnému rozvoju jednotlivca aj spoločenstva ako celku, čo robí človeka lepším. Spravodlivosť nie je bez vzťahu k nejakým hodnotám, bez ujasnenia si, čo je dobr. Tak nejako si to predstavovala aj Aristoteles. My sme 250 rokov od Voltera v mene tolerancie vyprázdňovali náš právny systém od obsahu, aby bol čím viac hodnotovo neutrálny. Teraz už máme chaos a treba otočiť kormidla. Napríklad, kto si zaslúži azyl. Pôvodne azyl bol stĺpmi vyznačený okruh v blízkosti chrámu, kam sa mohol utiecť ohrozený človek, či už vinný alebo nevinný. Utekal sa tam pod krídla duchovnej autority, ktorú prosilo o ochranu. Tá autorita mu ale uložila pokánie a určila spôsob nápravy pre všetkých zapletených do problému. Teda prišiel prosiť k niečomu vyššiemu. Zmysel toho bol, že ničivý kolobeh oko za oko, zub za zub sa presmeroval cez odpustenie do konštruktívnych úloh a do premených charakterov. Ľudská núdza je príležitosť, ktorú nám dáva Boh, aby medzi tým, kto naozaj prosí a tým, kto sa dobrovoľne zmiluje, vznikala vďaka, láska a nadviazali sa nové priateľstvá. To sa ale nedeje, ak niekto drzo žiada a druhý je k dávaniu donútený. Takých azilantov, čo iba požadujú, nie sú ochotní si v ubytovni ani postlať posteľ. to musia robiť za nich nemecké študentky, takých treba poslať späť, odkiaľ prišli. Všetci zo starej generácie, ako náš kňaz Anton Srholec, mali normálny zdravý rozum. Dostaneš pomoc, ale prestaneš piť a ja ti poviem, čo budeš robiť. Neexistujú práva bez povinností. Povedecký azyl patrí tomu, kto sa postavil zločinnému režimu. Ani naši, čo mali za komunizmu tú červenú knižku, ale pri prvej príležitosti zostali na výlete v Nemecku, nemali žiaden nárok na azyl. Mali ich vyhostiť späť domov do komunizmu, ktorí tu podporovali. To nie sú azylanti, ale humanitárni a ešte viac ekonomickí utečenci. Všetko je postavené na hlavu. Svoje ženy a deti a starých rodičov, ktorých tam nechali, Tých mali poslať do bezpečia. A oni mali zostať doma, brániť vlast. Za rozvrat v krajine môže na prvom mieste vždy povaha a správanie domácich, ktorí tam žijú a majú náprostú väčšinu. Až na druhom mieste za to môžu cudzie mocnosti, ktoré tam zasahujú nešikovne a s nečistými úmyslami. Desiatky milióny desiatky miliónov mužov sa nevedia postaviť desiatkam tisícov fanatikov, keď majú aj technickú a finančnú podporu západu. To my tam máme poslať našich mužov, aby zomierali v pozemnej operácii, zatiaľ čo ich mladí muži sa bezpečne usalašia u nás v bytoch, ktoré nemecký magistrát kde už nepredlží nájom vlastným občanom. Keď mohli kurdi ktorí sú mimochodom Indo-Európania, zostaviť milície a brániť svoju pôdu, tak to môžu aj sírskí arabi. azyl ďalej vôbec nesúvisí s občianstvom. lebo jedno a druhé má celkom iné dôvody. Za občana vás môže a nemusí prijať komunita, ak sa jej páčite a zdieľate jej hodnoty. Chcete prispieť jej zveladeniu, je to čest, nesúvisí to s tým, že či potrebujete pomoc. V Amerike to riešia zelenými kartami. Ste tam, ale nemáte občanské právo voliť a spolúrčovať smerovanie štátu. V Európe len Čvajčiari od pristahovalcov niečo požadujú a zistujú, kto to vlastne je. No ale tí práve nie sú v Únii, asi, asi preto si zachovali zvyšky zdravého rozumu. Nemci si pozmenili zákon, že azyl automaticky prechádza v občianstvo. No to je získavanie nových občanov a nie je dočasná pomoc, po ktorej by mal nasledovať návrat domov, keď núdza pominie. Dejny už videli veľa migrácií. a duchovne silné kultúry ich dokázali absorbovať. Lenže Európa je duchovne slabá. Cudzinci už neprichádzajú s rešpektom a snahou začleniť sa. Dívajú sa na hostiteľa s pohrdaním. Moslimovia vytvárajú uprostred Európy štáty v štáte, kde už neplatí súdna ani výkonná štátna moc, ale islamské zvykové právo. Policajt tam dostane výprask a päť okolo idúcich dosvedčí, že všetko bolo celkom inak. Nad týmito zónami sme stratili kontrolu a nepatria viac do Európy. V adolescencii si každý človek hľadá svoju identitu. Zdravo utvorená identita nie je externá, hotová a prevzatá zvonka. Je výsledkom vnútorných procesov, zápasu, osklbenie srdca s rozumom a praxou, ktorý vedie k presvedčeniu. Taká identita, organicky vyrastajúca zo živých koreňov, je aj trvalá, aj flexibilná. A vie nájsť spôsob spolužitia s inými identitami. Externé, mŕtvé identity sú rigidné, neschopné vývoja, zrážajú sa navzájom a zároveň ich možno kedykoľvek vymeniť za inú. Európa by zdravým spôsobom mala nájsť svoju identitu. Inde som všeličo povedal o podmienkách tohto procesu u jednotlivca aj pre, pre kultúru, kolektívneho dialogu, tak, aby výsledkom mohli byť istoty mravného poznania. Čo symbolizuje vlajka Európy? Je to modrý plášť královnej nebies s jej diadémom z 12 hviezd. Tvorcovia tejto vlajky mali námysli 12. kapitolu Jánovho zjavenia. Ženu odetú sonkom, mesiac pod jej nohami a hviezdy okolo hlavy. Len kvôli Turkom, aby neodmietali kresťanský symbol v Rade Európy, sa povedalo, že modré pozadie je proste obloha a hviezdy predstavujú zakladajúce štáty Únie. V stredovekej Európe kedy si kresťanstvo dávalo zjednocujúce hodnoty. Dnes musíme znova objaviť hodnoty, ktoré nás dokážu zjednotiť naprieč národnosťami, náboženstvami a sociálnymi vrstvami. Na to potrebujeme pestovať a uznávať existenciu duchovného poznania, čiže poznanie v nehmotnej oblasti. Na upevnenie európskej identity nestačí rozvešať modré vlajočky, a nevedieť, čo znamenajú. Musíme hľadať Sofiu, celistvu, múdrosť, milovať ju, ctiť ju a slúžiť jej. Identity v dejinách vznikali a vznikajú tým, že pojmeme lásku k niečomu vyššiemu, než sme my sami. Skrze lásku sa tušené zjasní do poznania a to spečatíme činom, obeťou. Z toho čo sme obetovali, povstáva duch spoločenstva, ktorý ho zväzuje dohromady. Ďakujem za pozornosť. Oh, my name, it means In my age it means less. Well the country I come from is called the Midwest and I was taught and brought up to the laws to buy and that the land that i live in is gold. On its side all oh, the history books tell it they tell it so well the cavalry is charged and the Indians fell. The Calvary's charge And the Indians die all oh, the country was young then With God on its side The Spanish-American The War had its day And the Civil War to us Was soon laid away And the names of the heroes I was made to memorize With guns in their hands And gold on their side The First World War It came and it went And the reason for fighting i never did get But I learned to accept it Accept it with pride For you don't count the digging it went Gold's on your side In the 1960s Came the Vietnam War Can someone tell me What we were fighting for So many young men died So many mothers cried That's the question Was gone on our side I learned to hate the Russians All through my whole life If another war comes It's them we must fight And to hate them and fear them To run and to hide And accept it all oh, bravely With God on my side Through many dark I've been thinking about this That Jesus Christ was Betrayed by a kiss But I can't think for you You have to decide Whether Judas Iscariot had gone on his side Oh, now, nah. as I'm leaving I'm weary as hell The confusion I'm feeling ain't no tongue can tell and the words fill my head and they fall to the flow that if God's on our side He'll stop the next Oh Jesus loves me because I know.